Béla. Harmadik rész. Közelebb, mint gondolnád. 1386. Első fejezet. Odakin az erdőben. 1386. február 14. A hótakaró homályos derengésbe vonta a nyugovóra tértájat. Az este nehezen virkózott meg a hűvös fehérséggel, Fényében világolt az égbolt és ragyogott a budai hegyek által körbeölelt völgy is. A holdvilágos téli éjszakában a fekete szín nem létezik. Az erdő határán is csupán erőtlen, szürke forként húzódott az évszázados fák törzseinek sávja. Pöjtelő havának derekán járt a világ. A sűrűsödő éjszaka dacára Budavárosának irányából életteli hangok foszlányai szálltak a hideg, párás levegőben valószerűtlenül messzire képesek elsodródni. Olykor elkülöníthetően kihallatszott belőlük az asszonyi nevetés, zeneakkordjai és részeggajdolás, de leginkább csak zsongó egyvelegük felfelharsanó, lüktető masszája duruzsolt a domboldalt borító szőlőtőkék felett. A kutyák téliesen tompa hangon ugatták egymást és a holdat, amire erőtlen farka süvöltést kért válaszul a távoli erdőrejtekéből mindezek fölött pedig a vecsernyére hívó harangszó hűvös érces kongása hallatszott a közeli perjelség felől. A völgyben megbúvó egyházi birtok határán álló kicsiny kunyhó ablakai már elsötétültek, csak a kéményből szárt holmi halovány szürke kurta a Azon a ponton állt, ahol a budaszentlőrinci Lőrinci pálos kolostorhoz tartozó szőlészetet felváltja az erdő. A budára tartó széles szekér útró ágazott vényágazott lep, amely egészen a házikó udvaráig vezetett, ahonnan szorgos kezek gondosan eltakarították a havat és tisztán tartották a portát. Kerítése nem volt, ugyanmi szükség is lenne rá, hiszen a hely a perjességi birtokhoz tartozott, lakói az egyház védelmét élvezték. Csupán egy karám és egy ó az udvart annak a néhány lábasjószágnak a kedvéért, amiket a gazda tartott, máskülönben az itt élő farkas család minden igényét kielégítette a barátoktól kapott megbecsülés és jövedelem. Az utat szegélyező fák között halovány tűzcsóva mozgott. Fénye mindinkább erőre kapott, vörösen izzott a sötétben és tekergett, akár valami mítikus tűzféreg. Ide-oda imbolygott, hogy követte az utat, és minél közelebbért, annál számosabb csóvára szakadozott. Látszott már, hogy teste nem egy, de legalább tucatnyi apró szövétnekből állt közeledve tompa dübörgés társult a fényhez, csattogó paták, roboja, lószerszám és nehéz páncélzat nyikorgása karistolta a csöndöt. Az erőszakos hangokra válaszul varjak méltatlankodó károgása hazsított az ébe, miközben felzavart, rajuk sötét felhőként az égbe emelkedett. Emberi hangok, lovaikat öztökédő katonák mély morgása és sisakaló kongó parancszavak tolakodtak az imént még festőinek tetsző idilbe. Az elágazásnál a lovasok egyenest ráfordultak az ösvényre, hogy durva érkezésükkel szétszaggassák az éjszakai nyugalom utolsó foszlányait is. – Ma éjjel farkasra vadászunk, fiúk! – kiáltotta a parancsnok, mire mögötte vágtató emberei harsány durva hangon felröhögtek. Jöttük egy gyereksírás fogadta, amelybe hamarosan asszonyi jajveszékelés vegyült. Az óllobot lobot kapott és lángra gyúlt, disznók visítottak rémeletükben, Hangjuk akár az emberé. A számszeríjak pendülését halásikon nyomta el, amit vérfagyasztócsat a kiáltás vágott ketté. A kard, akár valami bomlott elméjű művész kezében a festéktől csöpögő ecset úgy húz vérvörös csíkokat maga után. Hamarosan bíbor szín festette meg a télfehér vásznát, asszony, férfi és gyermekvér. A mészárlás hangjai egészen az útig elhatoltak, sőt, még azon is túl. Talán még Budán is hallani lehetett a fékevesztett tombolást, mielőtt végleg elcsendesült a vidék. Csak az zámukból felzavart varjak fellege körözött a magasban, károgásuk messzire szállt a szúnyadó völgy felett. 1386. február 5 a budai hegyek között meglepően biztonságos az utazás. Farkas Tamás azon kevés világlátott ember közé tartozott, akinek volt szerencséje megfordulni az ország határain kívül, így tisztában volt az utazókra leselkedő veszedelmekkel. Ám amíg innen nyugatra meglehetősen gyakori a rabló támadás, haza még csak egyszer találkozott útonállókkal, akkor is rutinosan kezelte a helyzetet. Könnyű dolga volt, hiszen fiatalkorától fegyverforgatásból élt. Az a néhány, aki itthon adja fejét a tisztes kereskedők és az ostobamód vándorló kevesek kifosztására, megközelítőleg se rendelkezik a külhoni banditák ravasságával. De itt, az ország szívében oly ritkaság számba megy bármi bárminemű ártó támadás esélye, akár a feketé között a fehér holló, jutott a gondolatra a férfi. Jobbára csak az állatok támadásától kellett tartani, különösen ilyenkor télvíz idején, amikor a farkasok közelebb húzódnak az emberlakta vidékekhez némi préda reményében. Tamás fényveretes bőrpáncélt viselt, alatt a tömör gambezont, ami ilyen tájt jó szolgálatot tesz nemcsak a fegyverek, de a hideg ellen is. Mindebből azonban szinte semmi nem látszott a felettük hordott tabard miatt, és még az se nagyon tűnt elő a szörösen összehúzott prémgalléros fekete köpönyeg alól, amelynek ajára sárszegőt vont a délutáni napfényben megenyhült fagynyomán felázott utatborító latyak. A fekete bőrcsizma mellett viszont minden lépésnél kikandikált az oldalára csatolt kardhegye, és ugyan kimelnekezet emelni a városőrség tagjára, még budafalaitól akár így távolságban is. Valami moccant az utat szegélyező fákon. Mókusok szaladgártak az ágakon, cikázó mozgásuk, Apró lábaik nesze csalt a férfi arcára. A feléig pillant az ember, a lapulva kushadnak, hogy alig venni őket észre. De amint másfelé fordul a tekintet, oldalvás sandítva szinte megelevenednek az ágak. Odéb az út túloldalán fekete madarak gubbasztottak a csupasz ágakon. Közöttük ritkaságként egy fehér példány pislogott le az az óra. Tamás felvont egyik szemöldökéti minti gondolatmenete okán, emlékezeteiben kutakodva egyetlen hasonló esetet talált, valamikor gyerekkorában apai nagyapja mutató ujjától vezetve látott így ritkaságszámba menő tollazatot. Azaz dehogy is látott. Csupán helyeselt, mert nem akart szégyenben maradni az öreg előtt. Az ösvényhez érve bizonytalanul megállt, mielőtt letért az útról. Először járt erre, és csak annyit tudott, hogy az út mentén az első ösvény jobbra. Márpedig akkor ennek kell lennie. Hamarosan már disznók elégedett röfögése, tyúkok halt kotkodásolása vezette lépteit, és tudta, hogy jó helyen jár. Aztán megpillantotta a takaros házikót, a mellette álló ólat és a karámot. A küszöbön álló viszontlátás izgalma fészkelte magát a gyomra tájékára, az iszákjában lévő almákra gondolt, és arra, hogy talán többet, mást is hozhatott volna ennyi idő után. De mégis, az ígéretnek, a jobb élet ígéretének elegendőnek kell lennie. Azzal talán kiengeztelheti őket, és megenyhülnek a hallatán. Jolánta bizonyosan, és a gyerekek elmélyét is elzsongítatja vele. Na de vajon... Tamás! Az asszony hangja meglepte, mert senkit nem látott még. Óvatlan volt, ez a könnyelműség akár az életébe is kerülhetett volna más körülmények között. Jolánta oldalról szaladt feléje, az erdőszél felől. A kezében egy elcsatangolt tyúkot tartott, amit rohantában a többiek közé hajított, hogy aztán egyenest a férfi karjaiba vesse magát. Tamás a levegőbe emelte és körbefordult vele, leginkább azért, hogy kifogja a szelet a lendületéből. Belecsókolt a nyakába, amit a sógornője heves tiltakozással fogadott, de a kacagása elárulta, hogy nincs ellenére a dolog. Te csirkefogó, teszel le azonnal! lökte távolabb magától a férfit. Én csirkefogó. Nem de te hajkurázted a mondta az imént kérdezte nevetve. Addigra már a gyerekek is előkerültek. Kis farkasok! tárta szét a karjait a férfi. Elzsike és boriért oda elsőnek, a kisákos valamivel lemaradva oholt utánuk kurtalábain. Körbevették, megölelték, az iszákját tapogatták. Tamás lehajolt, és egyenként csókot nyomott az arcukra. Jó nyálasat, mert attól utálkozza vihogva szaladtak távolabb, hogy aztán újfent a derekjába csimpaszkodjanak. A férfi még mindig nevetve felegyenesedett. Átkarolta a három kisfarkast és jolántára tekintett. És ő? Merre van? kérdezte immáron higartabb hangom. A sógornője megfeszült, és hunyorogva oldalra intett a fejével. Tamás tekintete követte az asszonyét. A nyitott ajtó előtt egy szakállas férfi támasztotta a tornác fagerendáját karbafont kézzel. Borzas, szők és barna haja szakasztott, mint Tamási. Az arca akár egy márvány szobor, merev és mentes. Szigorú tekintete, határozott vonásai egy nemes embernek is becsületére válnának. Tamás tovább megindult feléje. Jolánta hátra maradt és magához vonta a gyerekeket, hogy ne lábatlankodjanak-e fontos pillanatban. Ilyen ő, szólt Tamás kép és előre nyújtotta a karját. A másik fürkésző tekintettel méregette még egy ideig, majd hirtelen mozdulattal előre nyúlt és megragadta Tamást az alkariánál fogva. Az viszonozta a szorítást, majd a tenyerük is egymásba simult és közelebb rántották egymást. Végre mosoly villant a szakállasábrázaton. A rossz sebér kell eljátszanod, ezt mindig fakad ki Tamásból a megkönnyebbülés. A rossz sebér hanyagolod mindig a családod ilyen hosszú időre, testvér? Szólt vissza a másik. Sose tudom, mikor játszol velem. Ha így folytatod, előbb-utóbb megtapasztalhatod, nevetett Jenő, de azért Tamás tisztában volt vele, hogy pengejélen táncol, és a viszontlátás öröme mögött ott bújik a valódi rosszallás is. Isten hozott, kerülj beljebb bent elviselhetőbb az idő. Tamás megölelte öcsét, majd követte őt a házba. A gyerekek előre szaladtak, és a férfiak között befurakodtak az ajtón. – Hej, te! – szólt rá Jenő Ákosra, aki nagyotnyekkenbe beszorult apja és az ajtó felfa közé. Hasre esett, és félig meddig négy a füstös szagú helyiségbe. – Takaros ház! – Tamás körbenézett, na ha nem sok látnivaló akadt. – Megjárja nyugtázta az öccse. Volt jobb is, rosszabb sose legyen. Jolánta megpiszkálta a tüzet, hogy életet leheljen belé, és a biztonság kedvéért dobott még néhány hasábot a lángok közé. Ide ülj az asztalhoz a tűz mellé, invitálta sógorát. Biztosan ágyfagytál az úton ebben a cudar időben. Add azt ide, hadd száradjon meg az alja. Tamás levette köpönyegét, és átnyújtotta a nőnek, aki kiterítette a tűz közelében. – Aztán lovat nem adnak a ládaváros őrségnél? – ércelődött Jenő. – A fene jó dolgodban, erre se telik. Akadna, de nem nagy ez a távolság, és sétálni akartam. – Hogy megy a sorotok mostanság? – Tamás bácsi, mit hoztál? Ugye hoztál nekünk valamit? – kuncsorogtak a gyerekek. Tamás elővette egy almát az iszákjából, és maga elé tartotta. A gyerekeknek felderült az arca. – Hát ez meg miféle? – kérdezte Jenő felvont szemöldökkel. – Itáliai. – No, hiszem. – Ez, kérlek, nem pincefris, Egy hete még a fámosolygott. ajgott. Tamás a fivérére kacsintott, hogy szegődjön társául a gyerekek bolondításában. – Na, tudod, kit ezzel? A tél az tél, még ott a távoli Itáliában is. – pislogott a jolanta is. A három gyerek tártott szájjal megdelejezetten figyelte a Tamás kezében csillogó gyümölcsöt. – A magyar már nem is jó. – Felteszem, egy vagyomba került. – sóhajtott a jenő, de az arcán látszott, hogy valójában mit gondol. – Mogorva népek vagytok ti, legyintett feléjük Tamás. – Amúgy valóban egy nápoi kereskedőtől vettem a piacon. – Csak egyet hoztál? – kérdezték a gyerekek lemondó hangon. Erre Tamás egy egész kupacra valót pakolt ki az asztal közepére, mire a három lurkó azonnal rájuk vetette magát. Egyetlen ő is a kezébe vett, megforgatta, megszimatolta és beleharapott. Jó, zamatos, biztatta Tamás. Túlságosan édes. Egy almának legyen sava. A miénknek van. Nekik legalább fordult a három gyerek felé Tamás, aki élvezettel majszoltak. Jolánta közben térült, fordult, gőzölgő fatálat és kanalat hozott. Ne egymást kóstolgassátok, egyél inkább Tamás, lesz -e egy kis nyúragu, ettől majd felmelegszel. Tamás megköszönte és hozzálátott. Lefejtette a húst egy darab csontról, és a lángok közé vetette. Öntudatlan volt a mozdulat, de nem rossz hallotta és nem is kérdőjelezte meg senki. Mostanra ennyi maradt az ősök hitéből. Az első falat a tűzmartaléka. Hogy minek okán, az már a múltködébe veszett. Jolánt a kenyeret tört, és azt is elébe tette. A férfi hálásan falatozott. Aztán nem válaszoltatok az imént, hogy megy a sorotok. Hogy menne, vonta meg a vállát Jenő. láthatod. Mintha csak Gergely bácsikánkat hallanám csóváta a fejét Tamás vigyorogva. Miklós, javította ki Jenő. Miklós, Miklós, Miklós, nekem mindig is Gergely marad. Isten szolgálatába lépve a Miklóst választotta, mondta Jenő némi rossz a hangjában, amiért a fivére akadékoskodik. Nagyapán Gergelynek kereszteltette a saját apja után, és így ismertem meg én is, nekem az is marad, jelentette ki Tamás két falat között. Még mindig ő a perjel. Intet fejével a szőlészet túloldalán álló pálos kolostor irányába. Azért csak tudnád, ha elhunyt, nem de? Jenő rosszalóan kiegyenesedett tültében. Jó szolgál az egészsége? Cupogott Tamás az apró csontokon. Tudhatnád, ha néha napján vennéd a fáradtságot és meglátogatnád? Magad is tudod, hogy ki nem állhat az öreg. Téged mindig jobban kedvelt. Tettél te rendesen. Bólintott az öcs. Ha akkor nem megyek el, most szerzetesként élnéd az életed, asszony és gyerekek nélkül. Meg lehet. Bólintott újfentjenő. És ha ő nincs, akkor most földönfutó lennék a családommal együtt. Beszéd közben a gyerekeire pillantott. Befogadott, fedelet adott a perjesség birtokán. Itt az egyház kebelén legalább minden változatlan. Így van jó. A változás sose jó. Az leginkább bajt jelent. Az állandóságban van a nyugalom. – Könnyen ide találtál? – kérdezte sógorát Jolanta. Igen, bár egy ideig azt hittem, eltévedtem. Abban a hitben voltam, hogy közelebb vagytok a Kolostorhoz. – A regula tiltja az asszony személyek jelenlétét – magyarázta Jenő. – Igaz, így, drága Jolcsikám, nem is dolgozhat a szőlészet területén – de van egy fogadó a közelben, ott szokott besegíteni. Már az is nagy szó, hogy egyáltalán itt lehetünk. Tarthatunk saját állatot, és nem kell állandóan az adószedőt törrettegnünk. Védetepején nem is lehetnénk, mint Miklós bátyánk ortalma alatt. Nincs ez így rendjén, csóválta a fejét Tamás. Hónapok óta nem láttunk, vetette közbe Jolanta. érezhetően azért, hogy új mederbe terelje a beszélgetést. Hírt se kaptunk felőled, tehát csak nem előléptettek. A mi fajtának esélye sincse magasabb pozíciókra, válaszolt fivére helyett Jenő. Őseink egykor a városi tanácsban ültek odafen Budám, merengedt el Tamás. Ma megörülhetünk, ha leesik valami az urak asztaláról. Anya, tényleg ott ültek? nézett el szemekkel Ákoska. A budai tanácsban? Jolánta megborzolta a kisfiú haját. Ne higgy el mindent a bácsikádnak! Tudod, hogy mennyire szeret mesélni, meg nagyokat mondani? Na de tényleg, Tamás bácsi, meséi már, most már tényleg! kiellelték a gyerekek. Megszokták, hogy valahányszor meglátogatja őket, izgalmasabbnál izgalmasabb történetekkel szolgál. Hát, elég sok minden történt mostanság. Tamás a hátradőlt és hálásábrázatta a nyugtázta, amikor Jolanta elvette az üres tányért. Igazán izletes volt az Isten fizesse meg. Na szóval, képzeljétek, nemrég a királyné hintóját kísértem. Hű, adta a kangocsodálkozásuknak a gyerekek. Hű, forgatta a szemét Jolánta eltúzott szimpariassággal. Úgy bizony, ahogy mondom. Hatalmas díszes menet volt, óriási kísérettel. És láttad a királynőt is? kérdezte Bori. Bezanyám, mind a kettőt. Kettő is van. Mi az, hogy? Az ifjú királynő Mária, meg az anyja Erzsébet, Lajosulunk közvegye. És szépek, Tamás bácsi? Érdeklődött Ákos. Mi az, hogy? helyeselt a férfi. Spáry, királynék, szólt rá öcsére Erzsike, szépnek kell lenniük, te buta. Mária is Erzsébet, folytatta volna a férfi, de Ákos megint közbevágott. Hallod, Elzsike, a királynét is úgy hívják, mint téged. Csak te csúnya vagy. A kijelentésből majdnem verekedés támad, de anyukintő szavára a gyerekek hamar lecsillapodtak. Ha még egy szót szóltok megtiltom a bácsikátoknak a mesélést. Szóval, ahogy bontam, folytatta Tamás derűsen az iménti közjáték után, a királynői kísérethez tartoztam. Alig valamivel a hintajuk mögött lovagoltam a bal szélen. A nápoi király durazói Károly elébe mentünk, hogy méltóképpen fogadjuk őt, mint az ország leendő uralkodóját. Bár messziről látszott a közeledő nápoi kompánia, tarka játékosan csapkodtak a szélben. Középütt a díszes felvezetés mögött maga a király lovagolt, aranyozott lószerszámmal ékesített éjfekete paripán. Amint megpillantotta a királynő hintaját, Károly kíséretét hátra csak nem véttelen lovagolt előre hatod magával, hogy tiszteletét tegye Mária és Erzsébet előtt. A magyarok gyűrűjébe érve leszárt lováról, és főüraival együtt mélyen meghajolva, ahogy azt kell, hódolatát tette a két királynő előtt. Levette koronás fejfedőjét, és láthatóvá vált rőt vörös haja. Olyan volt a kár a sárgarépa, ha mondom. Ezek után maga Károly is, akit Kiskárolynak is neveznek, Beült az asszonyok mellé, hogy ott budái, kedélyes, csevely, mert hívják kis Károlynak? Ismét Ákoska volt az, aki megtörte a mesélésbe feledkezett hallgatóság előtt kibontakozó képeket. Olyan kicsi? Hogy kicsi-e? hajolt közelebb fiához Jenő, és bizalmaskodva suttogó hangon folytatta. Kedezd meg a királynőket! Ők a tapasztaltabbak ezen a téren, igaz Tomás. -e, Tamás? A felvetést a két férfi hangos nevetése követte. A lányok idősebbek lévén serényen pirongtak, de Ákoska értetlenül pislogott az anyjára. Jalán Tabár rosszalúan csóvált a fejét, de közben igyekezett visszafolytani a belőle is kikívánkozó nevetést. Nem kurta Károlynak hívják, hanem kicsinek, mondta a szemét forgatva. Igen, öcsém, valóban kistermetű. Tamás megborzolta Ákos haját. Most, hogy választ kapott a kérdésre, a fiúcska lelki békéje helyreállt. Mind a mellén meglehetőst jókedélyi, udvarias és kellemes emberben nyomását kelti, tette hozzá. És vörös a haja, nevetett tákos, miközben megérintette a saját fejét. A termete meg kicsi, mutatta alacsonyra tartott kézzel. Bárhogyan is, törölgette szeméből a jókerf könnyeit Jenő, farkas ennél közelebb a királyi hatalomhoz nem fog kerülni. Ebben én azért nem vagyok olyan biztos, kezdett volna jövetele okának elmesélésébe Tamás, de úgy tűnt, a háziak nem figyeltek fel hangszínének változására. Addig jó a mi fajtának, amíg nem vagyunk az urak tekintete előtt, helyeselt Jolánta a férje előbbi kijelentésére, figyelmen kívül hagyva vendégük szavait. Egyéb iránt sem való nő az ország élére, komorult el a férje. Ha igaz a beszéd. Miszerint a nagy Lajos király Zsigmondnak szánta leányát Máriát, azzal sok kinsságtól megkímélte volna az ország népét. Sok dolog másképp alakult, mint az boldog emlékezetű királyunk remélte, morgott bajszallott Tamás is. A palotában az beszélik, hogy halálát közeledni érezvén a korona érdekére hivatkozva leánya férfiúsításával idekezett bebiztosítani Mária örökségét. Fiúsítást? Bori szeme csak úgy csillogod. – Apa, engem is fiósítasz! Idősebb vagyok, Ákosnál, enyém lehet a ház? – Csend legyen, Bori! – szólt rá kislányára Jolánta. – A házunk a pálos testvérek tulajdona. Kihallott már olyat, hogy leányörökölje a trónt, folytatta Jenő, eleresztve füle mellett a közbevetést. – Férfi ember való oda, aki tekintélyel bír. Talán valami jó is származik abból, ha ismét Anzsú királya lesz az országnak, a Tamás. Ugyan? csattant fel az öccse. Mindenki arról beszél, hogy a király anatéma alatt áll. Azt hiszed, mi hozzánk nem jutnak el a plegykák? Jól a fogadóban dolgozik, nincs olyan, amiről a magunkfajta idővel ne hallana. Az egyházi játkot nem szokás váró kezelni. Legutóbb is mi volt? Az oda-vissza átkozódás miatt veszítettük el a budai házat és a befolyást. Rövid az emberi emlékezet, de úgy tűnik a budaiaké még annál is rövidebb. Én mondom neked, Károly személye csak tovább fokozza a bizonytalanságot. Erzsébet körbenyájaskodja az új királyt, de a háta mögött garainádor szítja az asszony kedélyét. A hatalom megrészegíti a nemest, bólintott más, de még így is, ki merne a felkent királyra támadni? Annyira még a főúraksa lehetnek borondok. A beszélgetés egészen estébe nyúlt. A gyerekek végig ott sertepertéltek a felnőttek között, itták Tamás minden szavát, élvezték a híreket, amiket hozott, még akkor is, ha a felét se értették annak, amiről szó esik. Számukra a férfi az egész világot jelentette, mindazt a szabadságot, ami nekik nem adatott meg. Ahogy odakint nyugovóra tért a nap, előkerült a pálosok bora, a helyi termesztésű szőlőből készült fehér. Kaptak a gyerekek is egy pohárkával, Hadd aludjanak jól a mai izgalmak után. – Ez aztán ritka jóféle. féle, – a nyelvével Tamás. – Nem csoda, ha jól érzed magad az öreg szolgálatában? – Ha már ennyire ízlik a bora, meglátogathatnád őt magát is. Mélázott Jenő laposakat pislogva. Kezdett leragadni a szeme. Koránkelő ember volt, akinek a napját az állatok és a közeli szerzetesek munka is napirendje határozta meg. – Vagy olyannyira tartasz tőle? hogy már csak a temetésének akarod tiszteletedet tenni. Annyira nem öreg még, hogy évekig várjál rá. Még szép, hogy félek tőle, kuncogott más. Meg lehet, ma már Miklósként szólítják, de szakasztott olyan a természete akár Gelger déd volt. Téd nagyapának? Te még emlékszel? Aha, pogorva fickó volt, aki folyton a kulcsról beszélt. Milyen kulcs? A gyerekek szeme egyszerre csillant fel, még az álmosság is tova röppent belőlük. Ennek láttán az anyjukban egyszerében meghült a vér. – Hát hogy fogom én ezeket átba dugni így? beszélt szavak nélkül is az ábrázata. – Nem itt tartanánk, ha annak idején az a révész nem orozza el tőlünk a családi kincset. – morgott Tamás, és körbetekintett a szegényes helységben. – Tudjátok, réges-rég az egyik ősötök egy pincében elrejtette csomó kincset. Nézett Bolira, Erzsikére és Ákosra. És a kulcsát, amit egy Grivdészített a fiára bízta. Akkor gazdagok vagyunk? kérdezték kizgatottan. Nem megésem. A gazdunai révész erőszakkal elvette a fiútól a kulcsot. Azóta sincs meg. Ahogyan, az is feledésbe merült, hol lehet az a pince? Most már elég legyen, Tamás! Vágta el a mesefonalát Jenő száraz, ellenvetés nem tűrő hangon. Badarság az egész. Anyátok is megmondta, hogy ne higgyetek el mindent, amit a bácsikátok beszél. Ideje lefeküdnötök. Egy intéssel jelezte nejének, hogy intézkedjen. A férfiak csendben iszogott, figyelték Jolánt a szorgoskodását, és amikor a gyerekek mind nyugovóra tértek, és már a takaló alól pislogtak kifelé, akkor szólalt meg ismét Jenő. Ne zavard meg a fejüket, holmi hagymázas képzelgésekkel suttogta. Isten által elrendelt helyük itt és most van. A szerint kell élni, ami adatott. Ha ábrándoznak, az a boldogulásukat hát rátadja. Mi se voltunk különbe kennyi idősen, felelte Tamás. És nem voltak azok az őseink se. Nem hiányzik egy újabb szégyen, ami járnékot vett a nevünkre. Apánk! Jenő nem fűzte tovább a gondolatot. Felesleges lett volna, hiszen mindketten ugyanarra gondoltak. A korábban Budáról elűzött farkasfamilia fehé vizen telepedett meg, ahol bár szerényebb körülmények között, de folytathatták a kereskedelmet a még meglévő kapcsolataik révén. Egészen addig, amíg apjuk András Budán járva, a kulcs és egykori házuk elorzása okán összenem verekedett egy tisztes polgárral, Révész Imrével. A házügyét még csak-csak megértették, de a griffes kulcsról szóló családi legenda őrült képzelgésnek tűnt a város bírák szemében. Így aztán Farkas András bolondnak nyilvánították. A botrányt követően elpártoltak tőlük az üzlettársak, onnan pedig már csak lefelé vezetett az út. Komoly törés volt ez az egész család, de elsősorban a két fiú életében. Átkozott az a kulcs, én mondom, morogta Jenő, és az is átkozott ki hozzáér vagy gondoljá. Ne beszélj többet a múltról a gyerekeknek, kérlek. Így is van elég bajunk. Amiről nem tudnak, az nem is okoz gondot. Hagyjuk hát a múlt, azt, csak a jövőre gondoljunk, értett egyet Tamás. Ígérem nektek, hogy hamarosan minden jóra fordul, nézett az öcsére és a sógornőjére, majd jenő hitetlenkedő arcát látva hozzátette. Maga a királynő pohárnokmestere fogadott szolgálatába, és hamarosan fontos pozícióba helyez. A városi őrségből a palotába kerülök, így bizonyal a zsoldom is megemelkedik általa. Aztán mire fel? Tette fel a kényelmetlen kérdést Jenő, amire Tamás magában nem is nagyon akart válaszokat találni. A pohárnak a legjobbakat válogatta össze, felelte végül jobb hián ugyanazokkal a szavakkal, amikkel nemrégiben az őrség parancsnok vezette fel számukra forgáspohárnok érkezését. Azt ígérte, ha megszolgáljuk a belénkvetett bizalmat, az hatalmas vagyonnal fog járni. És vajon mi lesz az ára, édesbátyám? Azt nem tudom, öcsém, de nekem csak ti vagytok. Bármi lesz is a jussom, annak bizony a tísáldását élvezitek majd. Második fejezet Átkozott ki hozzáér 1386. február 6 Révészpál 36. életévével már középkorúságának végén járt, de mostanra úgy érezte, jobban illik rá az élete végét járó megfogalmazás. Elege volt mindenből. Az állandó anyagi problémákból, a szomszédok tekintetében ülő fölényességből, de leginkább a feleségéből, aki folyton folyvást korholta és őt okolta minden bajukért. Pedig mindent megtett, hogy a kedvében járjon a hálátlan asszonynak. Szép ruhákban járatta. Égszerekkel halmozt el még akkor is, amikor neki magának csupán olcsó lőrére futotta a csapszékben. Mégis úgy érezte, soha semmi nem elég. – Legalább a bútorokat vihetnénk – sopánkodott Ilona a hatalmas sötét diófágy oszlopait simogatva. – Eladtam. Már van új gazdája. Délután jönnek érte. – Lesz ott másik. Oda ez úgyse lenne való – kezdte a férfi, de a felesége belé folytotta a szót. Hogyan is lenne való? Előkelő holmi a vízi városba Ez men napok óta. Hiába volt jó soruk, a szerencse elhagyta őket már egy ideje. A felmenőktől örökölt jó igen csak megkopott, és a nő minden alkalmat megragadott, hogy ezt ura orra aládörgölje. Ilona ábrándos tekintettel elidőzött az ablakon túli táj szépségein. A szőlőtőkékkel tarkított, hóval lepet dombokon, az erdőségeken, az itt ott megbúvó apró településeket és tanyákat jelző füst síkokom. Itt a magába a látványt, amit hamarosan már csak az emlékeiben tud újrajelni. Hogy ez mennyire fog nekem hiányozni sóhajtotta. A hegy másik oldalán is legalább ilyen szép a kilátás meglásd. A kanyargó Duna felett ellátni egészen az ám a haapiat meg a mindenféle jött mentek látványa nem értelek, asszony. A várhegyen csak elvárásokba ütközik az ember. Mindenki azt lesi, mit teszünk és miért. A víziváros lakói kevésbé urizálnak, az embert nézik, nem a vagyonát és a rangját. Mit is néznének, ha egyszer neki maguknak sincsen? Jól fogunk illeszkedni közéjük, az már igaz? Máskülönben meg számos nemesnek van ott telke háza, próbálkozott Pál, de a felesége ismét beléje folytotta a szavakat. Az ám, hogy ott fogadhassák a szeretőiket, Szép kis hely, mondhatom, te meg ott akarod felnevelni Miskárt. Jobb sora lesz ott, meglásd, ahogyan nekünk is. Olcsóbb az élet, több marad minden másra, amit megkívánsz. Mintha csak az én boldogságomat hajszolva herdáltad volna el a családi vagyont. A férfi sóhajtott és elengedte a füle mellett az asszony korholását. Nem volt értelme tovább szaporítani a szót, mert megvitatták már épp elégszer. Való igaz, a szerencsejáték sok pénzt elvitt az elmúlt években, de legalább annyit hozott is, minthogy azonban a szerencse forgandó, akár egy csillogóra koptatott csontkocka minden esélye megvan, hogy ma-holnap kedvezőbb oldalára fordul. Csak néha az élet is megcinkeli azokat a nyomorult kockákat a maga hasznára, nem törődve a tisztes burai kereskedők nagyra törő terveivel. Pedig milyen jó módban éltek? Ha másban nem is, abban igaza van az asszonynak, hogy nehéz hagyni a jó megszokott életvitelt és minőséget. Magában szentül megfogadta, hogy a maradék vagyon megforgatja a kereskedelemben. Egyéb iránt is jó kapcsolatot ápolt az itáliai kalmárokkal. Rajtuk keresztül felfutatja a szerencséjét, és akkor majd Ilona is megbékja. Pál kedvetlenül a nagy vasalt utazóládába dobált néhány holmit. Egy pár szebb napokat látott csizmárt, egy keleti kelmékből varrott ruhát, amit Levantét megjárt kalmároktól vásárolt egykoron. Egy díszes tő, gyöngyberakásos tokban. Hoppá! Azt a tőt jól jó lesz pénzét enni, kapott a ládában kusza összebiztasságban álló holmik tetejére hajított dömöckör pengői fegyver után, de az lecsúszott az aljára. Morogva könnyékig túrt az emlékek kacatjai közé, de valami másra kulcsolódtak az ujjai. Egy kulcs, csúszott ki az ajkai közül a szó, amikor az zorra elé emelte. Vékony, időrágt a lógott az ágaskodó griffet ábrázoló jószág, mint ha csak valaki a nyakában hordta volna egykorom. – No hát, az még megvan! csodálkozott el a neje nagy örömmel a hangjában. – Hogy ez? Miért te tudod mi ez? – kérdezte ámulva Pál, mert bárhogyan is kutatott az emlékezetében, még magát a kulcsot se lelte benne, nemhogy annak a helyét, ahová illeszkedik. – Na, szajándékba kaptuk a családottól nem emlékszel? – Évek óta nem láttam, azt hittem, már rég elveszett. Lelkendezett az asszony, és közelebb lépett, hogy maga is jobban szemügyre vegye a számára szemlátomás becses holmit. Szép kis nász ajándék, mondhatom, még csak nem is különösebben értékes. Aztán tudod nem mit nyit? Valami kincshez vezet, így tartják a családodban, nem? Ne mondd, hogy elfeledted. Ha engem kérdezel, valami ládát nyithat. Pában azonnal szárba szöktek a kapzsiság magai, szinte kéjelegve forgatta kezében a kulcsot. A feje griffes, és már első pillantásra is látszott, hogy ajtóhoz túl kicsi. Valóban inkább illik ládához, bár ahhoz meg túl nagy és régies. Ha pedig régi, úgy a tartalmának is réginek, elképpen bizonyal értékesnek kell lennie. Igaza lesz az asszonynak ládába illik ez. Kincses ládába. De hol az a kincs? a elejezetten, inkább önmagának sem, mint a neéhez szólva. Tudom is én, a te családod, neked kellene tudnod, Zsémbert az asszony már megint. Nagyapád azt tanácsolta, vigyázzunk rá, mert olyan ez, mint valami talizmán, ami a jövőnket nyitja majd a kellő időben. Aha, tehát talizmám, vigyeztette le az ajkárpál. Ez megmagyarázza a griffes fejbe fűzött bőrzsineget. Mostanra távozott az élők sorából mindenki, aki tudhatta, Miféle kincsről van szó és merre rejtőzik? Így a kulcs valóban nem több már, mint holmi értéktelen avulett. Kétségbe esettén igyekezett felelni magában valamiféle emléket. Látott-e hasonló címet lakaton, ládán, ajtón, pincegádorban vagy akár padlás feljárón? Esetleg kripta ajtaján? De semmi. Bár, ha jobban belegondol, a házuk kapaja fölött van egy hasonló véset, de az nem rejt semmit. Végül belefáradt az emlékek keresgélésébe, és mielőtt túlságosan is megerültette volna magát egy esetleges fejfájást kockáztatva, az asztal a sarkára tette a kulcsot. Nem jól semmire, mondta füstölögve, és visszafordult a ládához. Ismét könnyékig tudt bele, és végre rálelt a díszes tőrre. – Azzal meg mit akarsz? majos bátyámé volt! – fakadt ki az asszony, mert ismerte ura esze járását. – Csend legyen! – csattant fel Pál. Kihúzták kunkori pengét a díszes tokból, hogy megbizonyosodjon, valóban dömöckölt acélt rejte, mint ahogyan az az emlékeiben él. A vízfolyáshoz hasonlatos erezetet látva megnyugodott. Elég szép summát megér, ha az ember tudja, kinél és holadjon túl rajta. A drága bőrtok és rajta a gyöngyberakás, de még a markolatot díszítő ezüstveret sem ért annyit, mint maga a penge, amit arab mesteremberek kovácsoltak az ismert világ túlsó oldalán. Na ez a kincs, nem pedig az a vacak, vigyorgott pár kabzsitűzzel a szemében, és a derékszíjára csatolta a tört. Azért a kulcsot is magához vette, biztos, ami biztos. Ha képes kellőképpen meggyőző módon előadni valamiféle kincs meséjét, akár egész nagy summában kockára teheti. Ha pedig győz, akkor elmondhatja az asszonynak, a kulcs valódi kincshez vezetett. Kilépett az ajtón, azon mód összeütközött két járókelővel. Már nyílt a szája, hogy szitkot szórjon, de még ideiben észrevette, hogy a férfiak a város őrség színeit viselik. Az őrök párosával járják az utakat, jelenlétük biztosította a rendet és Buda nyugalmát. Jobbnak látta hát inkább elnézést kérve tova oldalogni. Az egyik őr keze az erszényéhez kapott, talán azt hitte tolvajjal van dolga. A biztonság kedvéért Pál megéreztette egy barátságos mosolyt, miközben sietős léptekkel igyekezett távolabb kerülni a két férfitól. Sohasem bízott a katonákban, számára túlságosan erőszakosak és kiszámíthatatlanok voltak. – Olas is Tamás, mi az ott? hallotta maga mögött, de nem fordult hátra. – Egy kulcs! Álljon meg, jó ember! kiáltottak utána. – Ezt itten nem maga ejtette? Jöjjön már vissza! Tám megtorpant, majd elegetett a kérésnek és visszacaplatott az ajtó elé. A Tamásnak nevezett katona közben felvett valamit a sárból, és elgondolkodva tartotta a kezében. Pálekkor ekkor látta, hogy a kulcs az. Biztos az ütközéskor csúszott ki a kezéből. Isten fizessen meg kegyelmeteknek vigyorgott szélesen. A neje nagyon vágna, ha megtudná, hogy elhagytam. Éppen költözünk, és rám bízta a ruhás kulcsát. Az őr még mindig a kezében tartott kulcsot nézte. Forgatta, tapogatta rajta a griffet, és már nyílt is a szája, mintha kérdezni akarna valamit, de aztán csak megrázta a fejét, és szó nélkül a pálnak. Majd társával együtt bicentettek, és komótos léptekkel síroztak. Pál még figyelte őket egy darabig, megvárta, míg eltűnnek a sarkon, azután negle mozdulattal oldalra hajította a haszontalan holmit, ami halkant otcsant az útszéli húlatyakos sárban. Valahol a lelke mélyén úgy érezte, ironán vesz elégtételt tőle. Csak hogy a felesége ezt a pillanatot választotta, hogy megjelenjen az ajtóban. Boszorkák fatja, morogta magában Pál, olyan halkal, hogy a neje ne értse. Elég rár gondolnom, hogy megidézzelek. De nem várta meg az újabb zsémbelést, igyekezett mi hamarabb távolabb kerülni a szikrázó tekintetű asszonytól. Ilona felvette a kulcsot, megtisztogatta a piszoktól, mielőtt a nyakába akasztotta. Gondosan elrejtette a ruhája alá, hogy ne látszódjék. Ha elhajítottadám, legyen, sziszegte magában. Jó lesz majd Miskának. Egy ideig mérgesen figyelte a távozó férfi hátát, majd visszament a házba. Úgy bevágta maga után az ajtót, hogy az egész épület beleremegett. Harmadik fejezet. Farkas a farkasok között. 1386. februárjét. Na, remélem, kifényesítetted a ide tecsém! Állt a maréknyi kiválasztott elé a harcsa bajszó idősödő őrparancsnok, miközben a középütt feszítő Tamásra kacsintott. Jól ismerték egymást, de azóta nem találkoztak, hogy a tapasztalt öreg rókát a palotába hoztották két esztendővel ezelőtt. Ma a első ízben szolgálatba forgás Balázs pohárnok mester zsoldjában. Csupa olyan sokat bizonyított veterán, akiknek becsületéért korábbi felettesük tűzbe tette volna a kezét. Az őrparancsnok megrángatta Tamáson a páncélzatot és meghúzgálta rajta a tabardot is, mondván, nem lehet semmi hiba a megjelenésükön. Mától azt teszitek, amit mondanak nektek, közölte az öreg, mintha ugyaneddig nem a parancs szerint cselekedtek volna korábbi posztjukon. Olyan legényekre van szükség, akik lojálisak az urukhoz még ebben a zavaros világban is, sorolta tovább, és Tamásban önkéntelenül is felötlöttek fivére intelmei. Vaj, mi járhat már megint a hatalmasságok fejében? Miféle szolgálat? Mi olyan, amire forgált saját emberei ne lennének alkalmasak? Vagy mi olyan, ami miatt nem kockáztatná az övéi életét? Hallotta a saját gondolatait az ötse jenő hangján. Mostantól fogva már nem csupán Budáért, de az egész ország biztonságáért vagytok felelősek. Igen, ez valóban nemes feladat. És az előbbi kósza fész, ahogy jött, úgy is sodródott, mint megkezdődött a szolgálat. Egyéb iránt nem volt mit csodálkozni az ilyesfajta átszervezéseken. Amióta a Nápolyból érkezett kiskároly elfoglalta a trónt, a főurak úgy viselkedtek, mint eső előtt a hangyák. Zavarodottan keresték helyüket a felfordult világban, és egyikük sem érezte magát biztonságban. A korábbi lanyha intrikák a tetőfokukra hágtak az udvarberkeim belül, és köztudott volt, hogy legalább három érdekcsoport is kialakult a Lajos király halálát követő esztendők során. És ahány frakció, annyiféle lehetséges új uralkodó sertepert a trón körül. Senki nem bízott senkiben, mindenütt kémeket árulókat gyanítottak, még saját emberejük körében is, leginkább ott. Elegendő egy megorolt vazallus, aki köpönyeget fordítva vesztét okozza a nemesnek. Most még helyezkednek egy ideig, keresik a pozíciót, de az új király a trónon már biztonságos mederbe kerül az ország dolgainak folyása, még akkor is, ha néhány főúrnak ez nem annyira tetszik. Tamás a maga részéről örült, hogy végre rendeződni látszanak a dolgok, és mégiscsak jobb egy oldalági anzsú a trónon, mint a német. Még akkor is, ha sokan másképpen gondolják, és annak idején maga a megboldogult Lajos király is Zsigmonna ígérte a lányát, Máriát. A pohárnokmester szállásához érve Tamásék egy jó óra hosszat várakoztak vigyázálásban, mire új úruk előkerült. Forgács elismerően bicentett az öreg parancsnoknak, mielőtt átvette tőle a csapatot. Ma ti lesztek a kardom és a páncélom, ha úgy hozza szükség. Mária és úrnők szolgálatában, testi épségük védelmében, mondta miközben tekintete elidőzött a sokat látott férfiakom. Feltucatnyian voltak, és ahogy sorban megállapodott rajtuk a főúr tekintete, rendre kihúzták magukat egyik a másik után. Leszámítva hatalmasnak tűnő felelősség érzetét, a nap unalmasan kezdődött. Fel alá kísérték a pohárnok mestert napi teendőinek intézése során, közben lassan felfogták, ez a szolgálat se külön, mint bármely másik. Ismétlődő feladatok sora, amire egy kisgyermek is képes. Akkor kezdett csak izgalmassá válni a dolog, amikor a királynő és az anyakirálynél lakosztályába vonultak. Tamásnak másodszor nyílt alkalma ilyen közel kerülni a két nőhöz, noha számtalanszor kísérte már őket az utazások alkalmával. Meg annyi ceremónián, hivatalos eseményeken és külhoni vendégek biztosításán, jobbára meglehetős távolságból. És valóban, ki gondolta, hogy egyszer ilyen fontos pozícióba emelkedik, így közel a trónhoz, melynek kegyeiért oly sokan átsingóznak? Az ajtó előtt Garai Miklós Nádor fogadta a pohárnokot. Egymásra mosolyogtak, de testük mégis feszültségről árulkodott. Olyasfajta módon, amelyből Tamás tapasztalatai alapján mindig baj származik. Cinkosság volt a -e pillanatban, amely a két férfi azonos érdekeiről árulkodott garai egyéb iránt is köztudott, hogy mestere a főúri intrikáknak. Azt beszélik, a háttérből ő irányítja Erzsébetet, és ezen a módon látja el tanácsokkal az ifjú Máriát is, aki könnyebben fogadja azokat anya szájából, mint másokéból. A menyét tekintetű Garai az a fajta férfi volt, akit, ha történetesen nem nádor, csak egyszerű kereskedő lenne, egy városőr akkor is félreállít a városkapuban további vizsgálat céljából, ha egyéb iránt az semmi nem indokolja. Oda ben Tamás egy pillantással felmérte a helyzetet. Valamiféle tanácskozás zajlott éppen. Mária és anyja egy asztalnál ültek, előttük pergamenek és papírosok nagy rendezetlenségben, két kalamár is, pecsét és viasz, egy ezüstartóban pedig íráshoz előkészített pennák sorakoztak, egy-két pernakéssel egyetemben. Csak az írnok és a dokumentumok kezeléséért felelős hivatalnokok hiányoztak a teremből. Az ifjú Mária kecses és korának megfelelően szép arcú teremtés. Túlságosan is gyermek még. Ellenben anyjából csak úgy sugárzik az érett nőiesség és a kellem, ahogyan ezt az emberek királynétó joggal elvárja. Tamás elszégyelte magát a gondolatra. Nem azért, mert illetlen képzelgései támadtak ilyen magasrangú hölgyek társaságában, hanem mert az ilyesfajta ábrandokból származó figyelmetlenségek könnyűszerrel a védett személy életébe kerülhetnek. Nos, kérdezte Erzsébet a jelenlévő főuraktól, mintha csak a jóváhagyásukra várna valami okám. Az ifjú Mária is úgy tekintett az egybegyültekre, mint aki azt várja, megmondják neki, mit tegyem. Az első nőszemély, akit a Szent Koronával királyá koronáztak, és mégis oly bizonytalan magában. Csode, ha bizonyos érdekek Tamás tekintete itt a főúrakra rebbent, rávették, hogy Zsigmond helyett a francia király öcsét, Lajost válasz a Rául, sokak szemében bizonyítván ezzel a trónra való alkalmatlanságát. Csak hogy király, férfi ember nélkül széthullik az ország. Kis hiány belháború kerekedett a dologból, de szerencsére közbeszólt Károly király, és végül Lajos és Zsigmond helyett ő ült az ország trónjára. Egy csapásra megoldódott egy somó probléma, tette hozzá magában Tamás, hogy Károly személyével aztán számtalan új keletkezzék. Vasmarok nélkül a belháború réme fenyegett, annál pedig minden jobb még a külső veszedelem is. Az ellenséggel szemben összefogni szokás, nem pedig széthúzni. Garai az asztalra helyezett egy levelet, és lesúlyozta azt egy Anzsuliliumos olvasó nehezékkel. A többiek mentem megérkeznek, bicentett forgács felé. A pohárnok megfordult, majd találomra kiválasztott az emberek közül kettőt. Tamás volt az egyikük. Gyertek velem, ti többiek pedig álljatok a körséget, adta ki a parancsot. Tamásnak fogalma sem volt, hogy mi történik, de nem is érdekelte különösebben az a legjobb, ha közvetlen megmondják, mit tegyem, abból nem igen származhat baj. Végigvonultak a palotán egészen a Nápolyból érkezett új király rezidenciájáig. Érkezésükre a cifrakalpagos itáliai ajtónálók egyike benyitott, és felhangon bejelentette forgács személyét. Károly szinte azonnal megjelent, majd testőreinek társaságában elindult abba az irányba, amerről a magyarok jöttek. A haja vörös, és ilyen közelről nézve termete valóban jó a kisebb az átlagnál. Ámbátor Tamás látott már alacsonyabb férfi embert is. Mária királynő levelet kapott, sietett a király után forgás. Arra kér, tudhatod, hogy minden nap tiszteletemet teszem a királynőknél, felelte Károly, egy legyintéssel, csendre intve a pohárnokot, majd kedélyes cseverészésbe merült a veletartó itáliai nemesekkel. Épp jó beszélt magyarul, akár olaszul, Csupán halovány talján akcentus árnyalta a hangját. Azt még Tamás is tudta, hogy Károly igencsak előzékenyen viselkedik a néhai uralkodó özvegyével és leányával. Ahogy azt is, az ifjú Duraszói herceg Lajos király testvére és kegyeltje volt, így tízesztendős korától a magyar királyi udvarban nevelkedett. A néhai Lajos király jó hadvezért faragott belőle, és mert uralkodónak szánta, Szlavónia, Dalmácia és Horvátország hercegeként szerzett országvezetői tapasztalatokat. A Lajos szolgálatában tett érdemei révén nyerte el később a nápoi koronát, most pedig, miután több jelentős főúr az országba hívta, a sokkal nagyobb és jelentősebb Magyarország trónjára ülhetett. Az előző esztendő decemberében pedig a szokásoknak megfelelően koronázták királyá Székesfehérvárot. Tamásnak most eszébe jutottak az udvari szóbeszédek, és az is, mi volt az elhalt uralkodó nagy álma, hogy a két királyság trónján egyazon Anzsú király üljön. Hát ez most megvalósult. Az azóta eltelt bő egy hónap alatt pedig, ahogy látta, Károly bizonyságát adta rátermettségének, miután elismerésre méltó gyorsasággal elkezdte felszámolni mindazokat a jogtalanságokat, amik az uralkodását megelőző időszakban elharapóztak az országban. És azok ellen fordult, akik illetéktelen javakhoz és címekhez jutottak az elmúlt zavaros esztendők során. Máriát és az anyját azonban nem távolította el az udvarból, ellenben, meg lehet éppen a néhai lajos király iránt érzett tisztelet jeleként, bevonta őket az uralkodásba. De legalábbis megvitatta velük a terdőket. Te Ám azt is rebesgetik, hogy a király és a pápa nyílt összetűzésbe torkoló szembenállásának következményeképp hatodik Orbán kiártkozta, és anatéma alá helyezte Károlyt és feleségét Margitot. Így viszont, mint átok alatt álló személyre, bárki büntetlenül kezet emelhetett. Lénegében pápai jóváhagyással. Na de mégis, ki merne kezet emelni egy királyra? Károly lendületes léptekkel haladt a királynői lakosztály felé, és teljesen belemerült az itáliai nemesekkel folytatott beszélgetésbe. Forgács két lépéssel lemaradva loholt mögöttük, és láthatóan egy szót sem értett az elhangzott olasz szavakból. Nem úgy Farkas Tamás, aki világlátott zsoldosként Itáliában is évekig szolgált. Ma holnap megtesszük az előkészületeket az eljegyzésre, mondta Károly. László fia méltó férje lesz Máriának, és e Friggiel kifogjuk a szelet azon főúrak vitorlájából is, akik el eddig ellenem voltak. Ezzel a döntésemmel bizonyal Erzsébet is megbékél majd, és örömmel fogadja, amikor elébe tárom a terveimet. Pompás tervfelség, igazán előrelátó! helyeseltek az udvaroncai. A délután folyamán levelet írok Margitnak Nápolyba, amiben tudatom vele, királyi feleséged el lesz ragadtatva. Tamás magában elmosolyodott, de örömének kívülről nem adta jelét. Lehet ugyan, hogy ezek a tervek csupán a szokásos udvari intrikák részét képezik, amivel az új király bebiztosítja hatalmát az eljövendőnek, de Tomás részéről Károly ezzel bizonyította nemes jellemét. Elvégre egyszerűen figyelmen kívül hagyhatta volna a két nőt, akár még Kolostorba is zárathatta volna őket, hogy eltávolítsa őket az udvarból, ám ő mégis a tisztesség útját választotta. Úrközben az itáliai urak leszakadoztak a menetből, siettek a maguk ügyesbajos dolgának intézésére. Mire a palotta királynői szárnyához értek, már csupán egy-két tisztviselő és fél nápolyi nápoi testőr kísérte a királyt, valamint az időközben hozzájuk csapódott horváti János bán, akinek társasága felett a pohárnokmester szemben láthatóan nem örvendezett, amikor benyitottak a királynő ajtaján. A két nő szívélyes vidámsággal fogadta Károlyt, még ha a korábbi hatalmától megfosztott anyakirályné mosoly a mesterkértnek is tüntés vágott, akár a böllérkés. Időközben a társaság létszáma jócskán felduzzadt. Garai Miklós nádoron kívül jelen volt Alsáni Bálint pécsi püspök, Bebek Imre országbíró, valamint Bebek György, tárnok mestere. Felségtek mindig oly bájosak hajolt mére Károly, és Tamás figyelmét nem került el az uralkodónak kiáró megszólítás használata, amivel megtisztelte a két nőt. Hallom, valamiféle levélről kívánnak értekezni felem. Meg is tekintem, ám de had jelentsen be, jó hírekkel szolgálhatok. Helyet foglalt az asztalnál, és maga elé húzta a levelet. Végig simított a felületén, de leplezetlen derűtől csillogó tekintete Mária és Erzsébet arcát fűrkészte. Ó, egyszerűen nem bírom magamban tartani, fakadt ki végül nagy lelkesedéssel. – Azt tervezem, hogy Máriát összeházasítom, Lász! Még be se a mondatot, amikor a jelenlévő főúra már átlátták a tervezett frigyet követő események szándékaikkal ellentétes láncolatát, és arcukra ráfagyott a sápat rémület. – Balázs, meg a adodom gimes Gimesvárát! – súgta oda Garai forgácsnak. A közvetlenül mellettük álló farkas Tamás szeme elkerekedett még a száját is nyitva felette meglepetésében. Mindeddig fel sem merült benne, hogy a főurak ármányszőnek a király ellen, mert bár a nádor parancsát akár hirtelen jött felindulás is szülhette volna, mégis bizonyosan tudta már, hogy minden, ami idáig történt, gondos szervezkedés részeként vezetett e pillanathoz. Tamás ledermett. Olyan helyzet ez, amikor a katonának döntenie kell, kihez legyen hű. Mert ahogyan az öreg mondta reggel, Ezúttal nem csupán Budáért, de az egész országért kell felelősséget vállalnia. A parancsra forgás egy öles lépéssel a király mögött termett, és köpönyege elől alórántva bicelluszát a feje fölé emelte azt, hogy a pengét a váll és a lapocka között a vágödrön keresztül egészen Károly szívéig mélyesse. Felség, vigyáz! kiáltotta ekkor Horváti Bán és előre lendült, hogy megakadályozza a merényletet. Károly nem fogta fel a veszélyt. Csupán a kiáltásra rezzent fel, ültében hátrafordult a hang irányába. Ebben a pillanatban sújtott leráforgács fegyvere, de az eredetileg tervezett pont helyett a tőrhegye a király koponyájának ütközött. Ott a bőr alatt, nagyot csikordult a homlokcsonton, átmeccette a szemöldök vonalát és alatta a bal szemgolyót is. Az egész egy szempillantás műve volt csupán, a legtöbben persze se fogták, mi történik a teremben. Forgács újabb csapásra ledítette fegyverét, de addigra már rajta volt horváti bán, aki karjával a derekába csimpaszkodott, úgy idekezett elrángatni a merénylőt a király közeléből. Az egyensúlyából kibillent forgács ennek ellenére még többször Károly felé sújtott, újabb sebeket szakítva az arcán, a fején és a mellkasán. Vérpermet szántott keresztül a szobán a döfések nyomán, beterítette a jelenlévők makulátlan gúnyáját, de még a falakat borító szőttesekre is jutott. A kifordult szemgolyó sűrű masszaként csorgott alá Károly arcán, amit látva Mária királynő hisztérikus sikoltozásba kezdett, Erzsébert királyné pedig az asztal alá álljult a borzalmas látványtól. Tamás maga is nekilódult, hogy a király segítségére legyen, ám egyik társa a karjánál fogva visszarántotta. – Megvesztél, ember! A király pápai játok alattál! Joggal cselekednek így! – Hát erre kell lettünk. Miféle jog az ilyet? Murokta és lerázta magáról a férfit. A kezdeti döbbenetet követően hamar fejboldult a helység, mindenki egymásnak esett. A nápolyiek a királyt igyekeztek védelmezni, de kardot rántott rájuk szinte majd minden jelenlévő, így hamarosan már a saját életükért küzdöttek. Horváti Bána földre teperte a merénylőt és kicsavarta a bicelluszta kezéből, de oly szerencsétlenül, vagy éppen, hogy szerencsésen, hogy őt magát is csúnyán megsebesítette vele. A magyar és itáliai fegyveresek ajtót nyitották, ám amikor megpillantották Mizajdik odabent, a hamarabb eszmélő magyarok levágták a nápolyakat, majd kivont karddal berontottak és belevetették magukat a küzdelembe. Fél percbe sem tellett, mire a magyarok felülkerekedtek ellenfeleiken, és az összes külhoni katona holtal hevert a lábaik előtt. Néhányan már a királynőket idekeztek magukhoz téríteni, több kevesebb sikerrel. A király! Hol van Károly? Kérdezte Garai, csak nem üvöltve. Mindenki a nyitott ajtó felé pillantott. A folyosó üresen állt, csupán egy keskeny, kigyózó vérség mutatott irányt a tekinteteknek és a nekilóduló fantáziának. Egy senki nem tartotta szembe, nyöszörgött forgács, tenyerét sebére szorítva. Ha meglóg nekünk végünk, utána talán még utólérjük, üvöltötték, és garaival az élennek kíramodtak. Ezt már a két kanyarral távolabb lévő Tamás is hallotta. A király karját átvetette a nyaka felett, a másikkal átkarolta a derekát, úgy idekezett támogatni a borzalmas sebektől félig eszméletlen Károlyt. pillantott de a talpak csattogásán és a kiabáláson túl egyenlőre nem volt jele az üldözőknek. – Szedd össze magad, uram! – mondta nagyot nyögve és idekezett még több súlyt átvenni az uralkodótól, hogy nagyobb sietségre bírja. – A nyakunkon vannak! A királyi szányhoz közeledve már jó néhány itáliai katona rohant feléjük. Károly mostanra már alig állt a lábán, ezek néhányan óvatosan átvették őt Tamástól, a többiek pedig felkészültek az üldözők fogadására. Csak hogy eddigre előkerültek Garai saját emberei is, akik felettébb nagy létszámban nézentek a várban. A nádor lányának küszöben álló menegzőjére hivatkozva gyűltek össze, hogy illő kíséretet biztosítsanak a Vagy hogy bebiztosítsák a merénylet sikerét, ha valami valósulna el. Hogyhogy -hogy nem tűnt fel senkinek semmi suttogta magában Tamás, miközben a nápolyiakkal együtt ő is visszavonult a királyi rezidenciába. Egyelőre itt van a legnagyobb biztonságban, legalábbis amíg el nem válik, hogyan alakulnak a továbbiakban a dolgok. Ha pedig a király nem éli túl, akkor jobban teszi, ha maga is nápoig menekül. Az itáliaiak elbarikádozták magukat a toronyban, a páduai számszeri gyászok megakadályoztak minden további támadást. Az éje különös képtelt Budavárosában. Garainádor csapatai az utcákat járták, és a király ellen fennhangon szóval lázították a lakosságot, miközben horváti bán, valamint vajda és embereik a királynék ellen emeltek hangot. Összecsapásra azonban nem került sor. Elvégre senki nem tudta bizonyosan, hogy éle, avagy meghalt-e a király. Negyedik fejezet. Óvd meg őket. 1386. február 14. A váratlan találat úgy melkason csapta Ákost, hogy a kisfiú hanyat esett. Elterült a hóban, és döbbetten pislogott a valószerűtlenül kék égboltra. Csak egy kurta halálhörgésre futotta tőle. Nesze neked annyi! hangzott a győzelem a kiáltás. Bori újabb hógolyót gyúr tartotta, de az őt még holtat, mivel hevert. Csak a nyitott szájából gomolygó pára árulta el, hogy él. Engem nem tudsz becsapni, látom, ahogy lélegzel. Könnyű célpont, mondta a lány hangon, és újabb dobásra emelte a karját. Te akartad? Elhajítani azonban már nem maradt ideje, mert egy keményre gyúrt golyó csattant a halántéken. Áú! A fejéhez kapott, de most a vállát érte találat. Hé! Erzsike lépett elő egy fatörzs mögül, a keze sebesen gyúrta az újabb lövedéket. Ekkor már a kisfiú is talpon volt, sietve próbált golyót gyúrni ő is, de nehezen boldogult a porhóval. Nem jól csinálod, mondta Erzsike, és bevállalva egy borítól érkező találatot, az öcséhez lépett. Így, nézd csak! Hagyd, hogy a kezed felmelegítse, akkor összeáll, látod? De nagyon fázik a kezem! nyafogta a kis fiú. A szája fölött vékony csillogó csíkot vetett az orrából szivárgó nedvesség, aztán egy kézmozdulattal sikeresen elkente az egészet az arcán. Majd megmelengeted odabent a tűznél, mondta Erzsike, és átnyújtott töccsének egy általa készített tökéletes hógolyót. Csak hogy Ákos diadalittas kiáltással a legközelebbi célponthoz, azaz Erzsikéhez vágta. Na megállj, te kis pimasz! A két lány tűz alá vette a fiúcskát, aki a találatoktól pörögve-forogva, látványos haldoklással vágódott a hóba. Ezúttal odafigyelt, és még a levegőt is visszatartotta. Lovasok közeledtek az úton. A dübörgés erejéből már jó előre sejtették, hogy tekintélyes csapat lehet, a számban és ilyen sebességgel pedig jó eséllyel katonák, így a gyerekek nyobnak látták az útmenti bozótos rejtekébe húzódni. – Mennyi katona? – üledezett Ákos sose láttam még ennyit belőlük. És valóban, napok óta zsongott a környék. Azzal a levegőben orrontható feszültséggel kezdődött minden, amit a gyerekek a felnőtteknél is hamarabb megéreztek. Valami megváltozott, és egyre több lovas száguldozott az úton. A szüleik ide úgy út tenni, mintha minden rendben lenne, de amikor az erdőben élsz, a részévé válsz, és megérzed még a változását is. A felröppenő madárajokból tudott, hogy valami ólálkodik a fák között, és a fejed felett tovavonuló felhők mozgása alapján képes vagy megmondani, hogy mikor lesz eső, és mikor kerül el. Nem volt ez másképp most se, sőt, hamarabb tudták, hogy valami baj van, minthogy megérkeztek volna az egymásnak ellentmondó hírek. Kezdetben csak a felnőttek súgdolóztak egymás között, de a gyerekeknek nem kötötték az órára. Erzsike állította, hogy ők se tudnak semmit, csupán találgatnak, de Bori még aznap hallotta, hogy a szüleik arról beszélgetnek egy idegennel, hogy valaki megölte károly királyt. Ezt követően már nem is lehetett volna tagadni a bajt. Állítólag meghalt a király, de mások állították, hogy él. Egyesek utcai harcokról beszéltek, de többen voltak azok, akik szerint Buda meglepően nyugodt. Bármi is az igazság, valaminek minden bizonyjal történnie kellett a városban, mert a napok teltével a találgatások egyre vadabbá váltak, és az apjuk szerint ez jelzi igazán, hogy nagy a baj. A kijelentést persze nem az ő fülüknek szánta, de a felnőttek valamiért akkor beszélnek a leghangosabban, ha azt hiszik suttognak. Közben pedig mégis, mintha semmi se történt volna. Este felé zeneszó és részek dajdajozás száll Buda felül, nappal pedig a kereskedők szekerei és utazók járják az utakat oda és vissza. A város éli tovább az életét elvégre, ahogyan az apjuk szokta mondogatni, mégiscsak Buda az ország közepe. A gyerekek megvárták, míg a csapat tovaszágult a város irányába, csak azután merészkedtek elő ismét a bozót takarásából. – Ne csellengetek, ide az út mentén! – szólalt meg közvetlenül mögöttük egy vénséges hang az erdő rejtekéből. Ilyetükben pedig csak az öreg cicanéni volt az. Valószínűleg tüzedő gyűjtött, mert a háta két rét görnyett a felhalmozott rőzse súlya alatt. Ákos félszegen közelebb húzódott a nővéreihez. Az asszony egy kicsin kulipintyóban lakott az erdei tisztás szélén, ott, ahová még ösvény vezet. Olykor összefutottak vele, és az anyjuk mindig tőle kért segítséget, ha lázgyötörte a gyerekeket. Erzsike szerint úgy mondják, javas asszony, de mások inkább boszorkánynak tartották. Az asszonynak legalább egy tucatnyi macskája volt, és valami rejtélyes soknál fogva nem csatangoltak el, hanem mindig a ház körül és odabent sündörögtek. – Erigyetek innen, mi asznak őkök, sics! – szólt az öreg asszony, és rájuk fújt, mint egy macska. A három gyerek visítva rohanni kezdett. – Nincs dolgotok ide ki ezekben a vészterhes napokban! – rikácsolt utánuk. – Izenem magyátoknak, hogy húzódjatok a barlangokba, vagy a barátok csuhája alá! A gyerekek lélek szakadva rohantak, és mire a házhoz értek, már az apjuk is otthon volt. Kicsit ugyan leteremtette őket, amiért hagyták kialudni a tüzet, sőt, Erzsike még egy gyenge legyintést is kapott az arcára, de az egyébként oly mogorva férfi manapság sokkal elnézőbb volt a szokásosnál. Késő volt már, mire az anyjuk is megérkezett a fogadóból, és addigra rotyogott a ragó a tűz fölött. Vannak hírek? kérdezte Jenő. Az asszony komoran bólintott. A királynék emberei bejutottak a király tornyába. Állítólag kiemelték tokjából Károly ajtaját, úgy jutottak be a hálójába. Te nem hallottál róla semmit? Jenő kurtát bólintott. Csak a lovászoktól. Tudod, milyenek a szerzetesek? A plegykának is, azt csak maguk között teszik. De Simon azt hallotta, hogy a királyt visegrádra vitték. Állítólag a sebei tápolni. Mit tagadás, a két hír nem mond ellente egymásnak, és talán végre visszatér a nyugalom. Csak hogy van ám itt más is, folytatta Jolánta. Mi más? Katonák jöttek a fogadóba, lázadókat keresnek. A gyerekek tágra nyílt szemmel figyelték a szülőket. Lázadók? Izlegette Ákos a furcsa szót. Miféle lázadók? kérdezte az apjuk is. Akik a királyra támadtak? Miután elmentek, az egyik kereskedő azt állította, a katonák Garai Nádor színeit viselték. Mindenki tudja, hogy Garai nem szívleli a királyt. Elvégre Erzsébet Nádora. Ennek semmi értelme. Hálunk nincsenek lázadók, Ráztál a fejét Erzsike, mintha erről bárkit is meg kellene győzni a családban. A banya azt mondta, menjünk el honról, közölte el A szülők döbbenten fordultak feléje. A véncica néni, kérdezte az anyjuk, mikor találkoztál vele? Odakint az útszélén, amikor a lavasok előbb bújtunk a bozótba, sorolta a kisfiú, miközben a lányok igyekeztek az asztal alá süllyedni. Nem megmondtam, hogy ne hagyjátok el a ház környékét, kiáltott rájuk az apjuk. Mit mondott Cica érdeklődött Jolánta, és csitítóan a férje arjára tette a kezét. Mit számít a vén bolond boszorkány? zsörtölődött Jenő. Azt, hogy húzódjunk a barlangokba, közölte Bori. Vagy a szerzetesek csuhája alá, vágta rá Ákoska, de ezt nem bírt kinevetés nélkül, mert bármennyire is megrémült a banyától, utólag elég mókás volt elképzelni, hogy ezt miként valósítanák meg. A lányok csak azért nem nevettek vele, mert a szülők elkomorultak. Nincs mitől tartani, jelentette ki az apjuk. A szava elegendő volt a gyerekeknek, hogy meggyugodjanak. Aznap hamarányba került az egész család. Miután a gyerekeket lefektették, a szülők még kimentek a ház elé hangosan suttogni, ahogy szoktak. Gondolod, hogy tabás ne valamibe? Hallatszott az anyjuk hangja. Te is hallottad a palotában teljesít szolgálatot. Ha nem, hát a pohánok mester emelte magához. pedig forgás korai embere. Olyan nagy baj, akkor nem lehet. Hosszú csend következett, majd végül Jenő így sóhajtott. Mibe keveredhettél, drága bátyám? Mire visszatértek a házba, a gyerekek már alvást mímeltek, és hamarosan valóban el is Hanem aztán hamarost kiabálásra és égtelen robajra ébredtek. Dug ki a pofádat, farkas! hallatszott odakintről. Mind melletted vagyunk, jelentette ki a négy férfi. Tamás elérzékenyült ennek hallatán. Volt fegyvertársai arcáról sütött a határozottság. Évekig együtt szolgáltak zsoldosként, de már hosszú ideje nem látták egymást. Most mégis itt voltak, hogy segítsenek. Gyula, kezdett bele, de az iménti kiállást követően nehezen jöttek a szájára a szavak. Napok óta rejtegetsz a házadban. Ez már is több, mint mint joggal kérhetek. Péter István, nektek családotok van. De most a tiéd van veszélyben, bólintott Péter. Így igaz, helyeseltek mindannyian. Balonyában megmentetted az írhánkat. Most rajtunk a sor, hogy visszanozzuk. Ilyet akkor sem kérhetek tőletek. Nem is kell, én hívtam őket, vágott közbe Gyula. Tamás második napja bujkált Gyula házában, de most, hogy a merénők számára kiderült, nincs Károly közvetlen közelében, sem az itáliaiak között minden bizonyjal keresni fogják. Ha pedig nem lelik, úgy a világot is kifordítják a négy sarkából, hogy rálejjenek. Tudták ezt a többiek is, így Gyula kérdés nélkül összeverbuálta őket, rögtön azután, hogy Tamás elmesélte neki a történteket. Már régóta nem köt hozzád semmi, mondta Péter. Senki se tudja, hogy öt esztendővel ezelőtt együtt szolgáltunk. Bármi lesz, rajtunk nem fognak keresni, így biztonságban vagyunk. De ha velem tartotok, ez könnyen a visszájára fordul, Próbálkozott Tamás, hogy lebeszélje őket. Csak akkor, ha a király létre szenderül. Jelenleg Garai és a cinkosai számítanak a korona ellenségének. Csak hogy ők vannak többe, fejezte be Tamás a barátja szavait. Nápoly messze van, és a királynak Budán nincsenek barátai. A hűség a koronához köti a nemes, nem a főurakhoz, mondta Péter. Ha így lenne, most nem itt tartanánk, felelt rá Gyula, erre pedig már nem lehetett mit válaszolni. Mind tudták, hogy igaza van. Tamás elgondolkodva nézett mag elé. A fivérem nem fogja könnyen beadni a derekát. Nem akarja majd otthagyni a házat, a kolostort, az erdőt. Könnyen meg lehet, hogy erőszakkal kell majd távozásra bírnunk őket. Ezt a pénzt magunk dobtuk össze. Elég kell, hogy legyen az újrakezdéshez. Lépett elő a legfiatalabb, beleddig szótlan társuk, cseke, és egy erszény dobott az asztalra. Itáliai arany. Elkísérünk téged és a családodat záráig, magyarázta Gyula a rövid tervet. Meg se álljatok Nápoig, ott Paolo majd gondoskodik rólatok. Még aznap éjjel elindultak. Gyalogszerre jutottak ki a városból a falakonát. Tamás jól ismerte az őség útvonalait, tudta, hol nyílik a legjobb esélyük. A tanyát az erdőn keresztül közelítették meg, a vacsapások mentén messzire elkerülve az utakat. A holt fényében világított a tejfehér táj, a haladásukat ellenben megnehezítette a térdigérő hótakaró. Amennyire lehetett, igyekeztek toronyiránt haladni, hogy azzal is időt nyerjenek. És mégis. Úgy tűnt, késve érkeztek már. Harcimének mének dübörgésétől rengett az erdő, és az öt férfi a gyomrában érezte, hogy a közeledő hangok egyenest arra tartanak, ha merre ők is. Fákják sora világított az úton és sebesen közeledett. A tanya felett szálló keskeny az elölte ki az útirányt, de fájóan távolinak tűnt még. Megszaporázták lépteiket. A vasartpaták felszagadták a takaros udvart, ahogy a lovasok megforgatták paripáikat, mielőtt széles félkörében felsorakoztak a farkas család házi kója előtt. A katonák tekintete a környéket fürkészte, sötét szembogaruk mélyén szikrát hányt a kezükben tartott fákják imbolygó fénye. Acél villogott vészjóslóan, nehéz számszerígyak igyak a vétele épületekre. Síricsen borult a tanyára. A múlandó pillanat a vihar előtti csalfa nyugalom ábrányával ült meg az udvaron. Csak az egymásnak feszülő bőr és acél csikorgott, amiben a dobrokoló izgatott lovak toppantásai vegyültek. Ember és állat egyaránt kitágult orcimpával szimatolt a karcos levegőbe, lélegzetű gomolygó párát hagyott maga után. Oda bentől rémül gyerek sírás hallatszott, majd csitító anyai suttogás és folytott beszélgetés. Duki a pofádat, farkas! hangzott a felszólítás. Ha nem teszi, hát reágyújtjuk a vackát. Már már úgy tetszett, nem érkezik válasz, amikor egy férfi bukkant fel az ajtóban, és lassú léptekkel kisétált az udvarra, ahogyan az elítélt talada a vesztőhely felé. Tudod, de mi jár az árulóknak? kérdezte tőle a parancsnok. A hangja fémesen kongott a sisak alatt. Farkas Jenő tekintete végigpásztázott a lovasokon. Megpróbált a sisakrések mögött megbúvó szempárokba nézni, közben igyekezett tudomást sem venni a melkasának szegeződő számszerígyek lövedékeinek csillogó hegyeiről. A háta mögül gyereksírás hallatszott oda bentről. Itt valami tévedés van, kezdett bele mondandójába, de a hangja reszketett a családjáért érzett aggodalmában. Talán nem hallottad, mi történt Budán? Eljutottak hozzánk a szomorú hírek, bólintott Jenő alázatosan, de biztosíthatlak nem vettünk részt a király elleni merényletben. Hisz szép ez a baj! Fivéred elárulta a jótevőjét a királyné pohárnokát! Add ki, ha bújtatod! Hetek óta nem láttuk Tamást. A parancsnok jelére számszerű pendültek. Jenő testét tucatnyi lövedék járta át, Ilyen közelről szinte szétszaggatták szerencsétlent. Nagy ott pördülve rogyott a hóba, de már akkor halott volt, amikor még földet sem ért a teste. Női sikoly hangzott fel a ház irányából, és Jolánt rohant elő eszét vesztve üvöltözve fájdalmában. Mindazok, akik még nem sütötték el a fegyverüket, most célra tartottak és lőttek. Az asszony a férjére rogyott, újai görcsösen belekapaszkodtak a ruhájába, mielőtt elernyettek a halában. A szélen álló lovas fákját vetett az óra, ami egy szempillantás alatt lángra kapott. Disznók visítottak az óban, és gyerekek oda a házban. Két katona leugrott a nyerekből, és fegyverrel a kézben indult az ajtó felé. Két tompa puffanás hallatszott egyik a másik után olyan gyorsan, hogy csak nem egyetlennek tűntek. szők csapódtak az ajtóban álló katonák torkába. Váratlan volt a dolog, mindenki meglepetten pislogott a homályos erdősáv irányába, ahonnan a támadást sejtették. Ekkor csatakiáltás harsant az ellenkező oldalon, a mélyén zsigeri őrület honolt. Egy árnyék suhant keresztül a fehér éjszakán rohantában belekapaszkodott a parancsnok lovának zabda szíjába, és azzal a lendülettel lovat és lovasát a földre rántotta. Az állatok felágaskodtak rémületükben. Hiába voltak harcos szoktatott paripák, a támadók tudták, miképpen zökkentség ki őket a nyugalmukból. A lángoló közelsége és a sertések visítása felpuhította a hátasok idegeit, így a harsány csettintések és a mellettük elkiáltott megfelelő hangok csak bevégezték a munkát. Szemüket forgatva nyerítve vetették ki a nyerekből lovasaikat, amelyiket pedig sikerült féken tartani, annak a többiek faroltak neki. Vasar paták rúgtak a levegőbe, sisa korpat és koponya a nagy kavarodásban. A támadók pedig csak hújogtak közöttük és cikáztak sebesen, mint a szél. Kezükben acél villant, ami ereketizmokat vágott, és hamarosan minden beterített a vér. Tamás még mindig az elsőként földre vitt parancsnok sisakját ütötte kardjának markolatával, holott semmi nem volt már belőle, csak kilapult féms, némi zavaros, csoncillánkos massza. Valaki fellökte arréphemperedet. A következő pillanatban egy egyensúlyát vesztett ló oldalozott el fölötte. Talpra szökkent és kardját a lovas combjába döfte. Az felordított, mire az állat felágaskodott alatta, neki tántorodott egy másiknak, és mindannyian a véres hóba fordultak. Tamás egyenes nekik rontott, rájuk taposva szúrt, kaszabolt mindent, ami elébe került, állatot és embert sem kímélve. Egy megtántorodott ló átgázolt a lángokban álló ólon, pozdorjává zúzva a gyatra tákolmányt. A disznók keservesen visítva iszkoltak bele a világba. Egy katona lángot akart vetni a házra, de Tamás csuklóból lemetszette a kezét, majd elvette az életét is. Gyerekek! üvöltötte, és berontott az ajtón. Érzékelte, hogy valaki mozdulatlanul fekszik a földön, de nem volt ideje foglalkozni vele, mert egy jól megtermett katona emelte ütésre harci kalapácsát, hogy a sarokban kuporgó erzsikére sújtson. Tamás kezében ismét villant a kard. Erzsike arcába forró vérfröccsent, és a fülére szorított kézzel sikította, hogy a torkán kifért. Nincs baj, kezdte nyugtatni a férfi, de ekkor meglátta az életlenülünk fekvő borit. Nem messze mellette Ákoska hevert, szemlátomást már őt is elhagyta az élet. Az eszmélő Erzsike Ákoshoz rohant rázni kezdte. Ákos, Ákos! Hagyd! Tamás legugolt melléjük, és megpróbálta lefejteni a lány kezét az öccse testéről. Nem, ellenkezett a lány, és tovább szólítgatta öcsét. A fiúcska halkan felnyögött, és magzatpúzba kuporodott. Tamás volt a legjobban meglepve. Nincs baj, nincs baj, sisekte a lány a fiúnak. Lélegez, lélegez! Nem, nem, meghaltam, sírdogált a legényke, és összeszorította a szemét. Meghaltam, látod? Nem lélegzem, nem lélegzem! Miklós testvért hajnalban ébresztette a cellárius. Ébredj, Perjel uram, ébredj! Mi olyan sürgetős, derék, Maurusz, hogy ilyen korai órán zargatsz? Látogatóid érkeztek, a rokonaid! Tette hozzá a házgondnok, hogy megelőzze vele a további kérdéseket. Siessünk, Maurusz, vezes hozzájuk! Miklós perjel elméjéből azonból kiröppent az álommar maradéka. Ebben a korai órában komoly tétje van a vizitálásnak, és volt annyi rálátása a falakon túli világra, hogy tudja, a budán zajló kiszámíthatatlan folyamatok hullámai könnyedén magukkal sodorják az errefelé élő jóra való népeket. Engedelmeddel a káptalan terembe kísértem őket, remélem nem bánod, közölte a cellárius. Jól tetted, Maurus. helyesen döntöttél, helyeselt a perjel, közben kezével jelezte társának, hogy szaporázza meg a lépteit. Számított a rossz hírekre, ám az elébe táruló látványra még itt se volt kellőképpen felkészülve. Unoka öcsének, Jenőnek két rettegő gyermeke és az igen rossz bőrben lévő Tamás látványa megkondította lelkének vészharangjait. A komoly sebtől gyötört férfi a falnak támaszkodva várakozott. Oldalából, szájából egyaránt vér szivárgott, ami mostanra az egész készfejét összekente. Miklós testvér megölelte, megcsókolta őket, majd egy gyors vizsgálatot követően sietve parancsba a gondoknak, hogy vigye a gyerekeket a konyhára, és lássa előket élelemmel, közben pedig küldöse fel az ispotályos testvért a sebesülthöz. Üj már, le, drága öcsémpisz, alig állsz lábadon, mondta Tamásnak, és a hóna alá akart nyúlni, hogy a föltövében álló padhoz támogassa. Nem éppen így. Ne zsémbej, öreg öregember, emelte kezét tiltakozó mozdulatra a sebesült férfi, miközben lerogyott a padra. Nem most van itt az ideje. Miklós testvér visszanyerte a kikívánkozó mondatot, de Tomást elnézve maga is belátta, hogy ez a megbékélés órája. Hosszú évek óta neheztelt unoka ötsére, mert egy tűnt el annak idején. Önfejű fiúska volt már gyerekként is, Miklós nem is tervezett vele. Az ilyen lelket nem érdemes igába törni, mert csak örökéltű békétlenséget szül. Ám ötsével, Jenővel annál komolyabb tervei voltak. Jóra való szelíd, jó eszű gyerekként az Isten is a szerzetes idétre teremtette, és neki feltett szándéka volt maga mellé venni és kitanítani. Csak hogy Tamás közbeszólt. Amikor csatlakozott egy zsoldos kompániához és nyakába vette a világot, úgy tűnt soha nem látják viszont. Így a számára tervezett egyházi pálya helyett jenőre hárult a családalapítás és a vérvonal továbbvitelének terhe. Tamás évekkel később visszatért, de a családi kapcsolatokban okozott seb gyógyítatlan maradt. – Mi történt, gyermekem? – kérdezte, letelepedve a sebesült mellé. Megfogta unoka ötsevéres kezét, és idekezett feledni és felettetni a köztük lévő kellemetlen emlékeket. Tamás beszámolt az elmúlt napok eseményeiről, és nem fedte el a gyermekek jelenlétéből fakadó veszélyeket sem. – Óv meg őket! – kérte ellentmondást nem tűrő hangon az öreg embert. Miklós perjel bólintott. Ekkor Tamás apró erszént húzott elő, és a kezébe nyomta. Tiltakozni akart ellene, de a férfi megragadta a kezét, és szorította a benne lévő vagyonnal együtt. Ígérd meg, hogy nem nevelsz a fiúból papot, kérlelte a perjelt zaklatottan. A farkasoknak nem ez az utolsó órája. Miklós testvér mély levegőt vett. A szájára kívánkozott a mondat, miszerint Isten rendelése bújik az események láncolata mögött, amely Tamás és a gyerekek útját az ő küszöbére vezette, de be kellett látnia, unakeltsének igaza van. Ígérem neked, mondta ellenvetés nélkül, Isten színe előtt. Tamás megnyugodott. A teste elernyett, újaiból kifutott az erő, és a keze is aláhanyatlott volna, ha Miklós nem szorítja erősen. Szebb jövőt ígértem nekik, nézett Tamás könybe lábadt szemekkel az ajtó irányába, amelyre a gyerekek távoztak korábban. Hogy lehettem ilyen figyelmetlen? Vannak dolgok, amelyekre nem vagyunk rá hatással. Próbált vigaszt nyújtani az idősebb férfi. Egy rossz szó nem érhet gyermekem, becsülettel helytáltál a király védelmében. Akkor sem értem, mondta elhaló hangon Tamás. A kezdettől ezt tervezték az urak. Úgy mi végre kellettünk nekik saját embereik helyett. Pedig olyan egyszerű. A mi fajtánkkal ellentétben a hatalmasságok mindig nagyban játszanak. Ha garai emberei vel lett volna tele a terem, a király gyanút fogott volna. Meg lehet, a sikeres merénylet után rátok fogták volna az egészet, és kivégeznek mindannyiótokat, mielőtt kitudódik a valódi szerepük. Ki volna nekik? Az itáliaiak. Kéki, mindenki, aki életben akar maradni. Az itáliaiak benyelték volna a sértést, és örültek volna, hogy egyáltalán életben maradtak. De mindegy is már alakult, ahogy alakult. Miklós testvérszava elakadt, nem fejezte be a mondatot. Már nem volt kihez beszélnie.